O dia 1º de abril na história. 1954, Getúlio Vargas propôs a criação do Plano Nacional de Eletrificação. 1968, os estudantes Aprigio de Paula e Ivo Vieira morreram em confrontos com a polícia no Rio de Janeiro e em Goiânia, respectivamente. O 1977, Erasmo Dias, então secretário de Segurança Pública de São Paulo, proibiu qualquer tipo de manifestação pública no Estado. 1979, o Rolá Khomeini tornou-se o Ayatollah do Irã quando o país virou uma república islâmica. 1982, Celso Almorim Presidente da Embra Filme, foi demitido pela pressão militar depois da repercussão do filme para Frente Brasil, que mostrava ditadura na década de 70. 1984. O cantor Marvin Gaye foi morto aos 44 anos pelo pai, o reverendo Marvin, quando chegou em casa bêbado e tentou interferir em uma discussão 1989. Entrou em vigor a determinação federal que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança nos automóveis. 1992. O Reino Unido e os sete países mais ricos do mundo concordaram em emprestar 66 bilhões de dólares em ajuda para a União Soviética. Esses são os fatos que fizeram o dia 1 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.